Зіхнула Валька, теперечки тисячі та мільйони Не даси ані купона, поправилася капіля Мені позичити не жалко, знову зіхнула Валька Але завтра не принесеш, а до пенсії десять днів Шурик халтурку одну робить, мовила трохи помнявшись капіля Яку і в кого, швидко спитала Валька Капіля знову похолола Добре знала, що в цей дворик і до цих жоржин Сходяться кумасі з усієї вулиці Отже Валька миттю перевірить Чи робив якусь халтурку Шурик Не на нашій вулиці, сказала роблено спокійно Ганок в одного фраєра завалився Клянуся, завтра під вечір гроші тобі принесу Ну, коли так, несподівано здалася Валька І запустила роздуту скоротеньке, ніби сосиски пальцями Руку в другу кишеню велетенського халата Витягла гаманщика, і капіля з висоти приступки, на якій стояла, швидко з того гаманщика зазирнула. Було там купонів, ані багато, ані мало. Валька витягла дві п'ятдесятки, ще раз зітхнула і підняла з ними руку над головою. Худа, чорна, коштувата, самі кістки і всохла шкіра п'ятірня спустилася і миттю хапнула гроші. А ту капусту і картоплю брать, Валь. Підхлібно запитала напрочуд тонким голосом капіля. «Чого ж, бери!» – великодушно мовила Валька. «Треба ж вам ту чорту горілку чимось закусити!» «Ну, ми до їжі не дуже!» – сказала капіля улюблену материну фразу. «Нам би черв'ячка заморить!» «Та й вавки мені припекти в горлі! Болять мені вони!» І капілин голос зламався, ніби збиралася заплакати. Е, е, відгукнулася сердешна Валька, через це й позичаю. Жалко мені тебе». Тоді капіля перемнулася з ноги на ногу, ніби їй вони заболіли так, як боліли Шурику, і проказала цілком байдуже. «То, може, Валю, тебе ту заразу й куплю? Плачу налічними». Капіля змахнула двома п'ятдесятками. «Хе-хе!» – задвигтіла товщим Валька. «Ти, як скажеш, уставать мені не хочеться. Скажи, де сама не ллю?» «Е, так не робиться», – серйозно мовила Валька, і шумно видихаючи повітря встала. «Давай сюди гроші». Забрала обидві п'ятдесятки і знову вклала їх до гаманця ретельно, його замкнула на кнопочку і впустила до велетенської кишені. «Чекай мене тута», – сказала. «Сядь і на цвіти полюбуйся». Капіля зійшла із приступки і слухняно присіла на звільненого слінця. А гадюка в її внутрі радісно заскавучала, і жінка печально подумала, що, може, то й не гадюка в ній поселилася, а пес. Більше схоже, що пес. Назад вона не йшла, а майже бігла. Хоч у капцях бігти незручно, вони зіслизували з ніг. Спершу відчувала справжнє щастя. Таке щось колихливе і солодке, що гойдалося в грудях. Пішла не за вулком, власне вулицею, а біля річки, де кілька хат та й ті в глибині обість, крутий спад до кам'янки, пишні бур'яни і резида, а ще якісь дивні квіти на високих м'ясистих стеблах, які досі тут не росли. Вже розпустили великі сусвіття і пахли сумішчю лайнаю деколону. І саме коли вдихнула того їдкого запаху, у ній збудилася знов гадюка, чи вже тепер пес. Пес звів угору мокру лахмату голову і завив чи заспівав, а вовки в горлі болісно защеміли. Окрім того, злетів із лівої ноги капець. Тоді капіля зупинилася і озирнулася. Ані душі. Поставила в куряву позичену вальки сумку, де була зморщена і проросла картопля, і мисочка з кислою капустою, і пляшка самогону, заткнута пластмасовим корком. Вихопила ту пляшку, видерла нігтями, аж зламала одного корка і набрала до рота палючої рідини. Тримала доти, доки не закоркувала пляшку і не сховала до сумки. Вавки в роті несамовито запекли, але з радістю терпіла той біль, бо знала, що опісля той угамується. Відтак ковтнула бо й пес у її нутрі замовк, задер голову і роззявив пащу та й чекав, повискуючи, поки до нього зійде благодать. І вона до нього зійшла і війшла, влилася і розтеклася в кожну клітиночку його спраглого тіла. Пес засміявся вдоволено, аж головою замотав, тоді скрутився бубличком і почав слухати, як грають у ньому скрипки та флейти.